A Biblia megbízhatósága. És mondta az Úr Mózesnek, írd meg ezt emlékezetű könyvbe. Ez volt Krisztus előtt 1513-ban. Ez az első isteni parancs az írásra, és ez mutatja Isten célját, hogy a fontossággal bíró dolgok fejegyeztessenek. Nem szóbeli közvetítésre volt bízva, mert az ember múlandó, gyarló és emlékezetben tévedhet, hanem leirattatott és ennek eredménye Isten igéje, a Biblia. A 66 könyvnek egy közös eredete van, mind Istentől ihletett, ha bár több mint 35 ember írta, több mint 16 évszázadon keresztül. Mózes kezdte meg Isten igéjének írását Krisztus előtt 1513-ban, és János apostol írta meg az utolsó könyvét körülbelül Káru 98-ban. E történeti időpontoknál két kérdés merül fel. Miután Mózes a Biblia első könyvében írt a teremtési munkáról és történelmi eseményekről, melyek az ő élete előtt több ezer évekkel történtek, hogyan nyert ő ezekről megbízható értesülést. És miután közel 19 évszázad telt el, amióta a Biblia utolsó könyve megíródott, honnan tudjuk azt? hogy ezek mind pontos és megbízható forrásból jutottak el hozzánk. Isten szellemei lettek a Biblia megírásakor, Dávid mondta, az Úrnak szelleme szólott én általam. Lukács kijelentette, ő szólott az őszent profétáinak szája által. Péter is szól e bizonyságról, a szentírásban egy profétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert a profécia sohasem ember a karatából származott, hanem a szent szellemtől indítatva szóltak Istennek szent emberei. Pál sem hagyott helyet a további kételkedésre vagy kivételre, mikor meggyőződéssel mondta, a teljes szentírás Istentől ihletett. Mózes megkaphatta volna Mózes első könyvének feljegyzései szóról szóra nyílt kijelentésben, de semmi nem mutat arra, hogy ez így volt. Vagy megkaphatta volna az értesítés szóhagyomány által átadva élő szóval. Csak öt emberi kapcsolatra volt szükség, hogy Mózas Ádámmal összeköttett és bejusson. De a Biblia erre sem mutat rá. A régiségkutatók felfedezései a bibliai földeken rámutatnak arra, hogy az írás művészetelé az özön vízelőt is, és arra a következtetésre vezet bennünket hogy az első könyvét Mózes a korábbi írott fejjegyzésekből állította össze. A úr városában, Sir Leonard Voleit talált lepecsételt régiségeket, melyek emberek tulajdonai voltak, akik az özönvízelőt élték, éltek, és sok esetben a tulajdonos neve is benne volt az akkori ékírásban. Több ezer táblát találtak ékírással, amelyek már léteztek a Noé idejében. Tehát az írást ismerték már az özöm előtt is. Ádám írt vagy pedig birtokában volt írott feljegyzéseknek, ez az Ádám nemzetségének könyve. Ez a kifejezés, hogy leszármazás nagy jelentőséggel bír. Először az In Mózes 2, négy versben fordul elő így, ezek a leszármazottai a mennyeknek és a földnek. De az nyilvánvaló hogy értelem nélküli menytől vagy föltől nem származhat vagy foganhat utód, és ez mutatja, hogy helytelenül van lefordítva a leszármazás szó, mely az eredeti Héber írásban toledott szó. Ezt így kellett volna fordítani történet, vagy történelmi eredetűek. A darbi fordítása az imózes 2. négyben a szót történeteknek mondja, de más előforduló esetekben már nem így mondja, az Imózes 2, négyben a mufat fordítás elbeszélést mond és egy amerikai fordítás eredeti szót használ. De később egyik sem követi ezt folyamatosan. Imózes 2, 4 és 5, egy versek után. Ez a kifejezés leszármazottak 9000 fordul elő, és minden esetben egy megfelelő név van utána írva, mely megjelöli a bizonyos személyeket. Mint Noé, Noé fiai, Sém, Terak, Ismáel, Izsák, Ezsaú és Jákob, Ilmózes 6, 9. 10-1. 11 óra 10 perc, 27. 25 perc 12 egész 19 század másodperc. 36, 1,9. 37, második. Ez fordítás helytelen, mikor e szót így alkalmazza, Ilmózes 2. 4. A mennyeknek és földnek eredete a következő. Tisztán érthető, hogy ez helytelen, mert a föld eredetének története már az előbbi versekben le van írva. Mózes idejében, és már századokkal azelőtt is, az írási szokás az volt, hogy egy történeti okiratot így fejeztek be, ezek a leszármazottak, vagy, jobban lefordítva, ez a története, ennek és ennek, ezzel rámutatott, hogy ki volt az írója vagy tulajdonosa az iratnak. A modern könyvekben ez a tájékoztató a könyv kezdetén van, Mózes idejében és azelőtt ezt az írás végére tették. Mózes maga is használta ezt a befejezési módot írásainak bizonyos részeiben. A Mózes harmadik könyve utolsó verse így szól, ezek azok a parancsolatok melyeket Mózes által parancsolt az Úr Izrael fiainak a Sinai hegyen. Tehát ezzel fejezte be az utasítást, amelyet nekik adott a Sinai hegyen Isten, és nem mutatta be a vándorlás részleteit a negyedik könyvében, mely ezután következik. A negyedik könyvét el szavakkal végezte, ezek a parancsolatok és végzések, amelyeket Mózes által parancsolt az Úr Izrael gyermekeinek a Moab mezőségein Jordán és Jerikó mellett. Ezek a szavak nem mutatták be az ötödik könyvet, amely ezután következik. Egy amerikai fordításban így van, ezek voltak a parancsok. Az előbbiekből tisztán érthető, hogy Mózes gyűjtötte össze az ő első könyvének adatait, egészen a 37. rész, második versig, 11. régebbi okiratokból. Kétség kívül Ádám írta meg az első részletet a teremtésről. Ő a második rész írója is. Felismerhető ez minden esetben a befejezésről. A Mózes első könyv 37, három verstől kezdve a kifejezés ezek a leszármazások többé nem fordul elő. Tehát Mózes írta meg az első könyve hátra levő részeit és a Pentateuhot. Adatokat tudott gyűjteni a megtörtént dolgokról, amelyek az ő ideje előtt történtek, először atyától, Ábrámtól és a József testvérétől, évitől. től halála után más hithű héberek is írtak ihletés alatt, még végül több mint ezer év után, Krisztus előtt 442 körül, megírodott a legutolsó is a 39 héber szentírás közül, malakiás által. Közel öt évszázad telt el azután bibliaírás nélkül. Krisztus eljött, prédikált, meghalt, és felemeltetett a mennybe és később a Szent Szellem töltetett kikövetőire. Ez életre szóló igazságokat hozott, igazságokat, melyeket meg kell őrizni a jövő nemzedék részére Krisztusról, valamint más szentírási jövendőlések beteljesedéséről. Máté megírta a történetet Jézus Krisztusról, valószínű 41 és 50 között. Más héber írók is írtak hozzá könyveket és leveleket, végre János apostól írta meg a keresztény görög szentírás utolsó, 27. könyvét K.R.U. 98 körül. János 14 óra 26 perc, Róma 3, 1,2 az eredeti bibliaírások közül mára már egyik sem létezik, de másolatok készítése által az üzenet fennmaradt. A héberek szentírási kéziratokat tartottak a szövetség ládájában. Bár első templomukat lerombolták a babiloniak, kár e 607-ben a bibliai iratok nem vesztődtek el. Dániel tanulmányozta azokat, mikor fogságban volt. A fogságból való visszatérés után Esdrás olvasta a törvényt a népnek, ez a tény is mutatja, hogy megőrizték a bibliai kéziratokat a veszedelmes időkön keresztül. Úgy hiszik, hogy Esdrás szerkesztette és helyezte végső formába a Héber szentírási kánonokat, kivéve Nehémiás és malakiás könyveit. Ezután nagy erőfeszítéssel indult meg a munka, sok Héber kézirat másolatát készítették el, mert a fogság után nem minden zsidót ért vissza Jeruzsálembe. Sokan ott maradtak, ahol voltak és zsinagúgaima helyeket építettek. Ezeket minden láták szentírási másolatokkal. Körülbelül 1,7 régi Héber szentírási kézirat létezik ma. A hivatásos Héber írnakok a legnagyobb elővigyázatosággal másolták le ezeket a kéziratokat, Megszámolták nem csak a szavakat, de még a betűket is. Csupán emlékezetből leírni egy szót a legnagyobb bűn volt. A Krisztus előtti időkben és az ő idejben is a Héber másolókat írnakoknak vagy Sopherimnak nevezték. Ezek, ha bár kerülték, hogy hibázzanak, ugyanakkor vették maguknak azt a szabadságot, hogy a szövegeken változtassanak, így sok esetben Isten vagy úr nevet írtak le a helyett. Utánuk jöttek képzett zsidó tanítók, masoretes, ezek nagy elővigyázatosággal és hűséggel másolták a szentírást, feltétel nélkül kikerülték a változtatásokat, sőt jegyzeteket készítettek és felhívták a figyelmet azokra a változtatásokra, amelyeket már előbb a sobheri mokétettek, ő készítették, amit ma masoretit szövegnek nevezünk. Ezen alapszik a mi jelenlegi héber másolatunk és fordításunk. A legrégi masoretit szöveg másolata a Codex Babylonicus petropolitanus KRU 916. -dik. A mostanában megtalált Biblia kézirat meglepő módon megerősíti a masoretit szöveg pontoságát. 1947-ben megtalálták és a Jás írott tekercsét úgynevezett be a Cseositról, Feltételezik, hogy kár el kettőben íródott, vagyis több mint ezer évvel a legrégi masoretit szöveg másolata előtt. Mindazáltal tanult emberek legnagyobb csodálkozásukra azt tapasztalták, hogy cseké eltérés kivételével, amely csak néhány betűnél fordul elő, az és aljás írott tekercse ugyanaz, mint az elfogadott masoretit szöveg. Egy ezer évi másolás alatt nem történt észrevehető változtatás. Ez csodálatos bizonyság a Biblia megőrzésére. A Héber szentírási és az eredeti görög szentírási kéziratoknál egyaránt szükséges volt több másolatot is készíteni, először, hogy nagyobb körben és gyorsabban terjedjen az evangélium, másodszorban, hogy használata során ne rongálódjon. Körülbelül négy egész kézirati másolat létezik ma a görög szentírásból eredeti nyelven. A hivatásos héber írnokok pontoságát nagy mértékben utánozták a nem hivatásos írnokok is a görög szentírás másolásánál. A másolók nagy elővigyázatosággal írtak, mégis kisebb tévedések történtek, de ezek olyan elenyészűek, hogy a szöveg értelmén nem változtatnak semmit. Egy másik megerősítése a masoretit szöveg pontoságát, illetően az utóbbi időben megtalált második II. vagy harmadik században irodott görög szentírási papírus kézirat, amely kétségkívül megállapítja a Biblia részének pontoságát. Az eredeti kézírás és az utána következő legrégi bírás között oly cseké a különbség, hogy az számításba sem vehető, és minden kétséget kizárva bizonyítva van, hogy a szentírás az eredeti valódiságában jutott el hozzánk, amint az régen írva volt. Vannak, akik próbálnak bizonyos könyveket megőrizni, mint az illetet Bibliának egy részét, e könyveknek neve a potriphal. A római katolikus egyház kezdte el használatát Káru a negyedik században. 397-ben Czart városban tartott gyűlésen elhatározták egy megnagyobbított biblia kanonok használatát, amely magába foglalja az apotripal könyveket is, de ezt nagyon ellenezték sokan még a katolikus körökben is, és az ellenállás folytatódott a főpapok között is egészen a protestáns reformációig. Honnan tudjuk, hogy ezek a könyvek nem tartoznak a bibliához? Mert a keresztény idők első négy századában egyik sem volt a keresztény gyülekezetek által elfogadott életet könyvek között. Egyikből sem idéztek, sőt amint azt a keresztény görög szentírások mutatják, hogy sem Krisztus sem az ő követői nem említették. Egy másik oké ezen iratok hitelességének cáfolására, hogy még a zsidó által fordított és először kiadott szentírásban sincs megemlítve. Apotripa könyvek csak a Septuagint későbbi másolataiban jelentek meg. A Héber Szentírás életet egy házi könyvei nyíltan voltak elhelyezve áttekintés céljából a zsidó könyvtár polcain, de a másik könyvek, melyek nem Istentől voltak illetve, ezek el voltak rejtve a nyilvánosság elől, ezeket úgy hívták Apotripa, mely azt jelenti elrejtett szó Septuagint említése feleleveníti a Biblia fordítás ügyét. A Biblia lefordítása szükséges volt a Biblia zenetének megőrzésére. A babiloni fogságból való visszatérés után, mikor az írnokok a Héber szentírásból olvastak, meg kellett azt magyarázni és a jelentőségét is aramaik nyelven. A Héber nyelv halott nyelv lett. Nem sokára a vagy a közönséges görög nyelv lett a nemzetközi nyelv. Az egyiptomi görögül beszélő zsidók részére lett lefordítva a septuagint. e 280 körül kezdették el, és végezetre magában foglalta az egész Héber szentírást görög nyelven. Mikor Jézus halála után több szentirati írást készítettek, Isten szelleme úgy muködött hogy az akkor legszélesebb körben értett, a még görög nyelven legyen megírva. Isten nem tisztelte és nem tartotta különös szent nyelvnek a halott héber nyelvet, mint a római katolikus egyház pekinti szentnek a halott latin nyelvet. Isten megőrizte a Bibliát, hogy olvassa és értse meg azt mindenki, nem csak a papság. nem csak a Biblia lefordítása szükséges egyélő nyelven, hanem fontos, hogy hasznos legyen lehetőleg minden nyelven kiadva, így elősegíteni olvasását és hirdetni azt minden nemzeteknek. A görög szentírás még nagyon korai létezésében le lett fordítva latin és más nyelvekre. Ezek között kiemelkedő a latin volata, Jerome készítette 382-404-ig. Ez a fordítás az egész Bibliát tartalmazta a latin nyelven. Az eredeti héber és görög nyelvekből lefordítva. Ez képezte az alapját a Biblia tanulásnak 1000 évig. Ma már a bibliafordítás gyorsan előre haladt, úgy, hogy ma a Bibliafordítás egészben vagy részben több mint egy 125 ezer nyelven van lefordítva. Azonban a Biblia fordítás munkája és megtartani azt az élő nyelveken. Hogy a sok nemzetek egyszerű népei is megértsék azt, nem haladt előre ellenkezés nélkül. A történet erősen bizonyítja, hogy a fő ellenálló a római katolikus papság volt, dacára annak az állításnak, hogy ők a Biblia megőrzői. Szándékuk az, hogy a Bibliát megőrizzék, de csak a halott nyelven, hogy az egyszerű nép ne értse meg. A latin volgata elkészítése után jutott a római katolikus papság hatalomra. Nem szerették látni, hogy a nép képes volt a Bibliát olvasni saját nyelvükön és örventek, mikor a népek már általában nem értették a latin nyelvet. A XI. században 7. Gergely pápa köszönetét fejezte ki Istennek ez körülményért. De nem tudták megtartani a Bibliát a halott nyelv sötét takarója alatt. Az első, aki a Bibliát angol nyelven befejezte, Jom Vizli fejés és társai voltak a XIV. század vége felé. Más fordítások követték ezt, a papság haragudott és üldözte ezeket. Fel van jegyezve, amint vadázták, mint vadállatokat, akiknél a népnyelvén írott Bibliák voltak. Bibliájukat nyakukra kötve elégették őket, ez képezi a történelem egyik legvéresebb tettét. Az egész 15. században és a 16. század nagyobb részében a papság szabad folyást engedett Dühének a népnyelvén írott Biblia ellen, de végre látható volt, hogy elvesztette a harcot. Képtelen volt megállítani, megpróbálta ellensúlyozni azt. Azt tették, hogy kiadtak el késve egy saját fordítású angol Bibliát, a neved fordítás. Kiadták a görög-szentirati részt 1582-ben, és a héber-szentirati részt 1610-ben. Ez egy kemény szavú, nehezen érthető fordítás volt, sok érthetetlen szavagat használtak benne, és ötszatholicencicló pedia mondja, hogy ezt azért tették így, hogy ha a közönséges olvasó olvassa, és ha értelmetlen szót talál, megálljon és kérdezősködjön, hogy mit jelent a szó. A jó katolikus természetesen a paphoz fog menni a kérdéssel, aki meg tudja adni a szövegnek a kívánt elferdítését. Valószínűleg a legértékesebb bibliai szentírás a Vatikán 1209. Ez a IV. században volt írva. Sem, ezt a kéziratot sem más régi értékes kéziratot nem találtak olyan területen, ahol a papság uralkodott. A XV. században jutottak a Vatikán kézirat 1209 birtokába. Kiőrizte azt meg, hogy késő időig, nem a papság. És mikor a kezüket rátették, azután a nem katolikus tanítók közül egynek sem engedték meg, hogy lóvatosan átvizsgálja azt. Csak azután, mikor egy másik híres a 4. században írt kéziratot, a Codex Binaiti Cust megtalálták a 19. században. Adott ki a papság lemásolt részeket e kézírásról, nehogy más kézirat fölül múlja annak értékét. A bibliák elégetését azon az alapon véték, hogy azok nem voltak katolikus fordítások. Akkor miért nem készítettek katolikus fordítású angol bibliákat, és alkalmasan betöltötték volna annak hiányát, a helyet, hogy más fordításokat próbáltak elnyomni? És a szentírást megtartani a sötét halott nyelven? Ugyanazon okból tartották a Vatikán 1209 kézírás takarók alatt. A tények nagyon bizonyítják, hogy csak annyi világosságot engednek meg a Bibliára, amennyire kényszerítve vannak. És csak a mai előre haladt szabad országokban állnak elő úgy, hogy pártolják a Biblia olvasást, de nem úgy tesznek az elmaradt országokban. De dacára az ellenállásnak, Isten igéje megmarad mindörökké, és elismeri őt igaznak megállapítani, ő a megőrzője annak. A zsidó herin próbált változtatni rajta, de azok a változtatások ismertek. A római katolikus másolók és papnövendékek írott hamis szavakat tettek be, de modern nyelvkutatások mind feltárják azt. Egy kiváló példa erre. A hamis szöveg a Szent Háromságról, János 5, 7 versben. A modern fordításoknak előnyére van, az eredeti nyelvnek előre haladt ismerete, amelyen a Biblia írva volt, és az újabban felfedezett régi kéziratok. Ezek mind elősegítenek megérteni az igazi jelentőségét az eredetinek. A bizonyság teljesen fedezi a tényt, hogy a feljegyzések, amelyek közvetítve lettek nekünk Ádám idejéből, ezek igaz feljegyzések. És ajás 40. 8. I. Péter 1 óra 25 perc.